Kapitel 20 Vinen er en spotter, rustrykken er støyende, og ingen som far i vil ved den er vis. Den skrekken konge inngyter er som knurringen til en ungløve med manke. Den som pådrar sig hans heftige vrede, synder mot sin egen sjel. Det er en ære for en man å avstå fra strid, men en enhver dåre kaster sig ut i den. På grunn av vinteren pløyer ikke den late. Han kommer til å tigge i høsttiden, men det vil ikke være noe å få. Et råd i en manns hjerte er som dype vann, men en man som har skjellnevne, han drar det opp. Mange mennesker utroper sin egen kjærlige godhet, men en politlig mann, hvem kan finne en slik? Den rettferdige vandrer i sin ulaskelighet. Lykkelig er hans sønner etter han. Kongen sitter på dommertronen. Han sprer alt ont med sin øyne. Vem kan si «Jeg har renset mitt hjerte. Jeg er blitt ren for min synd?» To slags vektlåd og to slags efamål. Begge deler er en vederstyggelighet for Jehova. Allerede ved sine gjerninger gjør en gutt sig kjent hvorvidt det han gjør er rent og rettskaffent. Øre som hører, og øye som ser, det er Jehova som har dannet dem, ja, den begge. Elsk ikke søvn, for at du ikke skal bli fattig. Lukk opp dine øynene, bli mett av brød. «Dårlig, dårlig», sier kjøperen, og han går sin vei. Det er da han roser sig selv. Det finnes gull og en mengde koraller, men kunnskapslepper er dyrbar i kar. Ta en manns kledning hvis han har stilt sikkerhet for en fremmed, og hvis det gjelder en fremmed kvinne, ta et pant av han. Brød vunnet ved falskhet er en ytelse for en man, men etterpå fylles hans munn med grus. Ved rådslagning blir plane fastlagt, og du bør føre din krig ved kyndig ledelse. «Den som går omkring og baktaler, avslører det som er sagt i fortrolighet, og med den som lar sig forlede av sine lepper, skal du ikke ha fellesskap. Den som nedkaller ondt over sin far og sin mor, hans lampe skal slokkes ved mørkets frembrudd. En arv fås til å begynne med ved griskhet, men dens framtid vil ikke bli velsignet. Si ikke «Jeg vil gjengjelle månt!» «Håp på Jehova, og han skal frelse dig. Torslags vektlåd er en vedderstyggelighet for Jehova, og bedragers skålvekt er ikke godt. Fra Jehova er en synd og sterk manns skritt, og et menneske av jord, hvordan kan det forstå sin vei? Det er en snare når ett menneske av jord overilt har ropt «Hellig!» og først etter løften er tilbøyelig til å foreta en undersøkelse. En vis konge sprer de onde, og ett et hjul gå over dem. Jordmenneskets pust er Jehovas lampe, som omhyggelig gjennomsøker alle bukens innerste deler. Kjærlig godhet og samferdighet, de er ett vern for kongen, og ved kjærlig godhet har han opprettholdt sin trone. Unge menns pryd er deres kraft, og gamle menns prakt er deres grå hår. Skrammer og sår skurer borte onde, og slag skurer bukens innerste deler.